Ja, hej Jag har och pratat länge och stod ju där ja, jo, Då är jag Hej välkommen till podd Avsnitt 165 I en är... serie av 216 216, vi är snart där uh, Uttrycket Tack för kaffet. Mm. Vad vad står det för? Vet du det? Eller vad, vad betyder det? Och det är inte att du får en kopp kaffe att man säger tack för kaffet. Utan... Eh, ja, bra bra fråga. Tack för kaffet. Ja, man, man... Det är väl att man sätter dit någon på något sätt. Eller eller inte sätter dit, men... Ja, ja det jag... fick du. Ja, jag har jag, jag varit som, som lite... Jag har inte riktigt förstått just det där, Tack för kaffet. Nu sökte jag på det idag. Då, då står det eh, i The Telegraph det var en tidning då förvånasjournalisten Helen Russell som bor i Danmark överbruket av uttrycket Tack för kaffe i danskan i sammanhanget där det inte alls serveras något kaffe. Vi använder nu samma idiom i svenska. Tack för kaffet. Ja. Och Russells danska väninna förklara det med att Bland annat kan användas när man blir överraskad Motsvarande Oh my god Jaha. Oh. Eller you know Tack för kaffet Själv har jag hört det användas både triumferande och sarkastiskt I oh. vilka sammanhang säger ni tack för kaffet? Ja. Sarkastiskt tänkte jag lite Eller, ja, eller triumferande Tack för kaffet jo, jo men precis, oh. så kan det väl också för jag, jag minns det var, det var någon gång det var ju någon, någon gång som... Nej, det var, nej, just det där var det, inte. det var eh, jag tänker på när vi spelar handboll så så kunde det vara någon som säger tack, tack för kaffet. Mm. Och, <laughs> men det var då kunde det kunde vara som en, en dålig pass typen så där. Ja just det. Kompispass. Det hörde jag på amerikansk fotboll nu på de svenska kommentatorer och så det blir ju alltid tjafs. Och så, så här skulle det vara i slutspelet. Man byter lite matrecept och sådär. <laughs> <laughs> Hallå, muslimböcker är det en del av lappar. <laughs> ja, precis. Mm. Jag har aldrig faktiskt hört det. Att de stod och tjafsade liksom, och så. bråkade. Ja, så ska det vara. Man ska byta lite matrecept. Tack för kasset. Ja kommer att bli Jo, eh, du var ju och hälsa på sen på på mitt jobb. Ja, och då det var ju en rolig grej. <laughs> det måste sätta upp. Eh, för vi, vi satt och pratade precis i hallen i ingången. Och så kom en, en praktikant som jag som jag haft <laughs> Och så kommer in. Och... Ja. Jag vet inte hur du nu. Jo, och så kommer in. Och så hejar jag. Och... För vi satt ju, pratade du och jag. ja. jag. Så hejar och så... <här> <här> pratar, pratar, jag. Och så pratade jag. Och du hade... du inte du det? Och du hade <här> <Du> en hade... <här> <Du> hade... <här> sån grej. En sån grej missade inte kan jag säga. Uh. Och du hade ju varit inne hos oss innan. Ja. Och då var det en, en av... Eh... Min arbetskollega som gick berummet till. För att du sa ju. Ja, känner. Så du. Mm. Till den personen. Men den praktikanten trodde jag. Att, att du sa till henne. Ja, Ja, hej. Jag säger hej. Ja. Ja. Jo, det, jag har också på det. Ja, det var Bra noterat. Men alltså, sådana där grejer glider inte förbi. Men så, sånt där. Jag har otroligt snabbt noterat. Men det? Ja, hon har gjort VFU heter det jag vet inte riktigt vad det vad det står mm. men hon går utbildning. Mm. Och så har hon varit hos mig en eller två svängar kanske en månad ett gång i den. Okej mm. ja det. ja vad hur är det? Ja, hej då. Nej just du Ja, såna. Det <skratt> vet sen. Ja, det är sådär, då någon, någon då, då har man någon som hejar Och så tänker man att känner igen den där så alltså, så är det någon bakom ja, så. Ja. Så det, händer, det kan ju hända ibland så kändes nu. nu hejar jag ju bara där inne i dörröppningen Och hon bara hej Det hände väl ganska nyligt att det var någon som, som vinkar så hejar man Och så är det mm. någon annan Den hejar på och hur, gör för man? hur gör man i en sån, sån situation? Nej Det är pinsamt Kom ihåg jag gick då, då körde jag körde bil och så det var en kille där som Björn Andersson hette han. Ah, ja, du, du vet inte vem det. är Björn sa nej. Björ... Björtta, alltså. tror Ja, nej. Han bra i bra. Bra. Jo, men han det är bra, han som, som var det, han, Jo, men nu vet du, han som var Björta skulle prata med ska heta. Ja. <laughs> på den Ja, Han är ju på TV-sporten. Han heter nu heter han inte Björn Andersson, han heter han har gift sig till något mm -hmm. annat namn. Han brukar kommentera slalom och vinterskidåkning ibland. Förut att han också rutan. Han är från Övik, Björn. Mm. Ja, jag vet det men I alla fall så då körde jag bil och så kom han, jag kände ju honom. Så höll jag på rätta till backspegeln. Får <skratt> <skratt> <har> han <skratt> det var det. Det också så här, var jag. vad fan? Jag har inget exempel, men det där, där, där, där känner man igen. Och det, det är ju... Det är pinsamt om man skär. Ja, man skär... Ja, men det är pinsamt ja. från honom nästan. Jo, men, jag... men... det är också för mig för att <laughs> det. Som att du... Jo, men det har ju varit tillfällen då man har hejat på folk och för andra andra folk har hejat. Mm. För då är det just den står mitt emellan. Ja. Mm. ja. Men då, då har jag har jag ju berättat vad heter det det var ju någon som som såg någon i eh, skid, i en skidbacke. Umrådet, han trodde det var gamla Karlstads, men han trodde att han såg Näslund i, i skidbacken. Tider. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Så han, han han åkte han, han såg han på långt och så han åkte liksom. så. Vad Näslund? Näslund såg han emot honom. Så när han kom närmare så upptäckte han det inte han. Nu mm. var han så, så, så snabb så han fann, fortsatte han Näslund mm. <laughs> och såg Näslund och loste som att den killen var längre bort. Mm. <laughs> Öka bara. Ja, mm. Näslund. Näslund. Så ser man det bara skog borta. Mm. Allt ja, bra. Nej, mycket bra Dagens ämne var väl egentligen jobb Ja Vad har vi på jobb? <laughs> ja. ja Jag, jag tänkte, måste man ha ett jobb Jag tänkte på, på Sommarjobb till exempel och Har haft någon, ja. några fina exempel där? Ja Jag var. Mitt första sommarjobb Det var ju att tennisbanorna På Hägglunds det var grusbanor där. Men det kunde inte vara heltid <laughs> Två timmar varje kväll. Vet du vad? Jag hade du timmen Nej, 15 kronor. Jo, men det var väl ändå rätt bra. Hur gammal var då? Ja, 14. Jag var så gammal. Ja. Det räckte kanske till 14 Tror lite bensin. Till moppen, ja, ingen moppen. Det det men, fick... Nej, men det var bara. Man skulle stå där. Det var ju på kvällen liksom vattna så att det skulle vara bra. Där. fick du välta också. Ja. Nej, jag tror jag bara vatten faktiskt. Mm. Jag, minns, vi hade... jag gjorde ju liksom. En kvart på varje... Nej, vad var det? En halvtimme på varje... Varje bana? Varje halva. Det var två timmar och två banor. Jaha. Så att, Rätt tråkigt. <laughs> Men hade du också att du fick... För vi hade på ett ställe... hade jag jobbat så hade vi grustennisbanor. Och då spolade man del. Sen, sen svik man runt med det raka och, och drog liksom sanden. Sådär. Och så var en... Jäkert grej på, på linjerna Så hade man ju som en, en ja. borste Som snurrar Ja, det var roligt Ja, det var, var ju roligast ja. Om jag spelar ju mycket så höll jag mig på en timme Men sen då satt jag satte plant I i Sollefteå en mm -hmm. Det var jobbigt Då började man sju Vad var det för plant, var det Tall, tall. eller gran tall, kanske. Var, var, hur, hur stora var de plantorna? Det var så här kanske men nu visar han, han att Två decimeter meter. Tänker jag precis säga. Så små krukor som man skulle Så var det ett rör som man släppte ner dem i och Så tryckte man ner dem i backen Och stampade fast stampade på stampade man en grej så det släppte, det röret släppte igenom Och så mm. det ner i hålet så här Och så, så gick man två meter Och så dunk och så Hur stora ytor var det? Så fick man betalt per plant mm -hmm. Eller per låda om det var 50 plant Fick man en summa på det Akkord Så att jag känner inte så mycket där heller. <laughs> fem <laughs> fem, fem med? Nej men det lärde mig av några äldre snubbar Att man kunde ju också Slänga ner. Ja, ta en sån där Och så tryckte man ner i sådana där lera eller någonting <laughs> <laughs> Det var lite fusk ja, det, var, det var konstigt När tallarna växte upp här De växte som en, en klunga ja. Växt ihop Nej ja, men det var mina två första Du då Jo, jag hade väl ett sommarjobb på ett tvättstugan i Sund. Mm. Tvättstugan i Sund? Vad mm. gjorde du då? är ja, men jag sommarjobbade. Det var en kommunaltvättstuga. Hur gammal var du då? Jag tror jag var 18, 17 Jaha. var nog. Okej. Okay. Och ja, men då kom ju sådana här grundsunda hemmet, kunde komma med. Även typ så åldernshem och grejer kunde... Kunde, jag vill komma med tvätt, lakan och allt sånt där. Mm. Och då upptäckte jag sen, för det var på hösten, när det var på, på sommaren, och sen på hösten Men jag åkte förbi en gång. Alltså, jag, det mådde så dåligt. <laughs> och då var första gången jag, upp, jag upplevde ångest. Kommer jag på sen? Mm. Att det var, liksom, det var riktig ångest. Och för, då? Nej, men för jobbet, det tyckte jag tyckte att det var hemskt. Och ett hemskt jobb. Ja, nu hade man ju tyckt att det var ganska, ja. ganska enkelt Men det här började hålla sig vaken alltså. Jaha, typ. okej okay. ja, Men i, i, oh. i, i, i, i den åldern Men då jobbar jag med, med Jonny Dahlbäck Okej okay. Och uh, han som var vaktmästare på stället Det var ju, vad hette Anna Forsberg Christer Forsberg farsa Aha. Bosse Bosse, känner han. Nej, jag kommer ihåg Jag känner ingen om Johnny Dahlvik, jag har ingen aning om alltså. Så jag vet ju namn ja, ja. Och sen eh, När jag pluggade i Hennesand Då hade jag sommarjobb på eh, Då var man tvungen När man pluggade, måste man ha sommarjobb Så jag jobbade på Hägges Ja, det var så bra Ja, men det, det var det, var också, det var också Det var också också Man känner. åh oh, oh, gud vad trött man var Man gick inte idag sig 9-10 på kvällarna Nej, På sommaren, men det var ju senare. Och man var ju så trött, och så jag skulle fans. Så klockan 62, nej, det var. Mm. <laughs> skanti. Att man säger skanti, inte skandik. En del sa skantik. <laughs> ja, nej, det. men vi var ju ute på torget torgen kommer ute. Mm. Och det var någon gång, eh, också jag och Tompa eh, eh, Första dagen på, hur oh, det var där, första dagen på jobbet. Mm. Då firade vi med, vi gick på torg tror jag, eller om vi. Nej vi får spela min igår Först så drog vi en sin vin Sen får vi spela min igår Först då på jobbet Drog givet en vin Jo det var på en måndag Bara för att jag gör det ja. Och sen på jobbet Jobba ner ihop nej, nej, nej men alltså han hade ett nytt jobb Och ja. jag hade det här sommarjobbet Och då var det, det var ju en måndag bara Och sen upp klockan sex mm -hmm. Jaha okej okay, jag fattar Då var det och där jobbar jag också en, en fotbollsspelare Roy Westin. Ja. Mm. Mm. Okay. Och så stod vi det var säkert inget när jag stod vid äggkorrektningsmaskinen där. Mm. Det har säkert. säkert kom upp i en podd. När jag tog upp det mm. då hade man som en, man hällde ner i en centrifug, en tratt och sådana centrifug som centrifugerar ut mm. äggvitan och ägggulan och den mm. fastnade som igen i ett galler. Mm. Och då hade man två stycken sådana här plattor med 30 ägg i varje jag tog två plattor så tippade man ner dem. Så man hade så sex steg och sen var det naturligtvis en sport om vem som kunde ta, ta mest mm. såna här plattor. Mm. <laughs> det var det någon gång som... Jag kommer ihåg ett ryktet gick ut som att Roy, Roy ska testa en tian. <skratt> Sträcker man ut armarna så kunde man... Man fick ju smittig plats med, ja. med tio här men mm. 10 300 en gång kan säga men 100 stycken och till de bakken <laughs> ska testa det. Det är bra då på podden. Eller? Ja, Roy ska testa det. Men just det, det var det som är mycket så lekar typ. Nej, äh, nu ska jag köra en sexa typ. Det tog man mm. sex bakbara och så lärde man sig liksom hur man skulle lyka från er där också. Men det gick inte så bra. Så det var mer med... Det fick du de några jobben? Sökte eller? Ja, det tror jag säkert. Jag vet inte hur. Jag... Jo, men det här på. på dugga fick jag genom Johnny, tror jag. Han är ju i samma klatt på grund av sitt. Ja, okej. Okay. Så ni var ju band. Jag spelar bra också. Spel. Innan Per kom, kom in i bilden. PK. Ja. Och sen i, i Sund, det tror jag sökte genom arbetsförmedlingen. Uh -huh. ja. Nej, i Sund, eh, Hägges. Det sökte en genom arbetsförmedlingen bara. Och sen har du haft det med sådana då. Eh, låt mig tänka Nej, sen gjorde jag lumpen Och sen så Det började jag jobba när jag var 21 okay. Nej, jag hade ju inget sommarjobb När jag var 13, 14, 15 år Nej Sen hade jag Jordgubbsplockning ett år Birgitast bärodling Var det Västerud? Nej Ja, mm. en krona per liter känner man alltså, <laughs> Fick ihop 1100 spänn det alltså. direkt PRP Hahaha <laughs> Ni det nånting du köpte då? Nej, faktiskt inte. Jag skulle åka 84 Vad kan jag ha köpt då? Prince kanske? Mm. Nej, jag vet inte. Nej. Jo, men Då när jag fick första lönen på, på Hägges, då hade man ju fixat bankkort också och så kommer jag ihåg jag och Roger skulle, han sommarjobbar också när vi fick vår första löne skulle åka ut i P&P. Mm. Och då var det något, men, något fel med mitt kort. Jag fick inte ut några pengar. Mm. det var ju som en antiklimax. <laughs> Och det var, ju, det var ju en fredag tror jag. Ja, mm. Man fick ju vänta på liksom måndag till man kunde komma tillbaka till jobbet liksom, så att de fick fixa det där. PRP. Priserna var helt pressade. Det var det. Betydde det? Ja, varför var det? Ja. Varför var det så poppiskt? Liksom, var det billigare eller? Jag tror att de tog in ganska... Eller hade ett bra sortiment De, de var ganska så där Tanten där Ja, Hon tyckte jag var Om man frågade så var alla skivor bra <laughs> där är bra där, Diesel Park West <laughs> Hon hade väl ingen nej, hon, <laughs> hon... Nej, nej Hennes man var Jerry Eriksson På klassisk redaktör Hon där på Ö mm -hmm. Hon heter Vivian Eriksson jag... Ja just det och, och det var någon när jag var hos, hos Nätseln, när han jobbade på Ågrens tror jag. Mm. Var det då? Eller när jag var på hockey för något år sedan. I alla fall så, så, så kommer ju, kom ju det där paret. Jag känner inte alls igen dem. Nej, De, de, de... Jag tror aldrig det nu tror nu. Jag tror inte. Jo... Tror du? Ja, jag tror, jag tror att det var något år sedan. Ah, okay. ah, Men här, jag en nästan skrockade någonting om <laughs> <laughs> Om de skulle öppna P&P ja. <laughs> okay. P&P Det fanns ju också, ja det har väl du koll på Men jag, och Östmans var ju stadigt Men det fanns ju också någon track eller något Tracks Det tracks. fanns ett tag mm. Där köpte inte jag mycket kanske. Och så Tempo ja, det var Eller doms kanske den, den tiden de hade, hade skivet på ja. Stora Reer Kommer jag också jag köpte mycket på Domus hade vi också Ja och sen hade de på 70-talet så hade de någon som hette Skivan. Ja, just det. Som låg i en källare vid E4-an. Mm. Dit kommer ihåg. Dit, dit åkte man med ett gick i så får man lyssna på det här och så, varför fick jag sån röst nu? <laughs> <laughs> och så kan man sitta och lyssna på en hel del vinkelskiva och <laughs> köpa den. Nu på Tack! Här ja. Tack då! <laughs> Till lika på skattjacka kanske köptes där. Får jag lyssna på den här? Mm. Ja, jag vet om den är bra. <laughs> Nej, till vilken på för köptes faktiskt på eh, Tempo som heter. Mm. Av ja, två x Jaha, jag har 1X som jag köpte ju på senare. Nej, den fick jag faktiskt. Men på Det är en av de bästa skivorna på de byggde en flygplan, en, flygplag, en <laughs> de motor. Och Trumpen från Norr. <laughs> då, skatt, då skatten. skatten. Skottet vad det gick. Jag kom ihåg att de flög iväg va? Jo men var de fick en karta och Trump, Trumpen kom med, en, med, <laughs> ja, Trumpen kom med en, en skattkista. En karta, en kista. Ja, och då var ju kartan satt i locket. Ja, just det. Mm. Ja. Men så flög de iväg. Vad hände sen då? Hur slutar det? Ja, och så hittar de de, ja, de, de de kom fram till att det var, att det var en ö. Mm. Ja, men först satt de och tittade på den här kartan och så Ja, det, det är mycket, mycket blått här. Ja, det betyder luft, sa, sa till vinkel. För luft är blått. Ja, jag tror nog att det är vatten, så han lite. Mm. På kartan så är blått med luft. Ja, <laughs> så alltså, jämför, de, jämför de med en riktig karta så så. Men det där ser lika ut och så det inte. Mm. Ja, jag är fascinerad över dammsugan till ett flygplan Jag har den på CD tror jag Aha. Det här är inte skatttack, rymdfärm har den på CD Ja det var, det var, det var jobb var har tagit ut jobbet Ja det fanns inte mycket ja, Och, och jobb, jobb senare tid det är liksom inte Det är överskattat Ja Det kan vi ta den här nog. del två och då varje, varje morgon, varje morgon när du kliver upp då, då ropar du jobba jobba jobba jobba jobba jobba. <laughs> Absolut. Nej, det så är det, bröder. Man är det det är sköt på härliga alltså. ja, i verkligen bra. Fast eh, 165 rojiska testen 10. <laughs> det är bra. Björn, biart your turn. Orka orka det Rykte igår var du man råkade det. Rykte gick i Makroiska testat igen. Fiskar. Jo, det var skära för det var. Jag är inte fisk. Ja, men det är bra. Du säger ingen som så. Tack så mycket. hej. Letters of authority Yeah, keep the bedroom cold To save energy Cause it's good for me